Benvinguts a la setmana tràgica. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant si no em caia tot, que tot anirà canviant. O juguem tots, o estripem la baralla. Oig el que calla, o a l'ull té palla. Oig el que o a l'ull té palla. Oig el que calla, o a l'ull té palla. palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris, i aquell marró. I de seguida ja t'encampia de pis. No cal dubtar, que no és parlant, no amb Gaia, tot, que tot anirà canviant. O juguem tots, o estripem la baralla. Boig el que calla, Qual a l'ull te palla. O juguem tots, o estripem la baralla. Boig el que calla, Qual a l'ull te palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris, i aquell marró. I de seguida ja t'heu canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, si no em gaià com que tot anirà canviant. O juguen tots ho esripem la paralla. Potig el que calla o el l’ull que palla. O juguen tots ho estripem la baralla. Pots el que calla o a l’ull que palla, aab ja per on queden més coses dins. O juguen tots, ho esripem la baralla. Oig el que calla, o a l'ú te falla. Oig juguetot, tu estripe'n la baralla. Oig el que calla, o a palla te falla. Oig juguetot, tu estripe'n la baralla. Oig el que calla, o a l'ú te falla. Benvinguts a Ràdio Pinsenia, emissora lliure del Berguedà, que emet el 90.6 de l'FM i a www.radiopinsenia.net. I tot seguit us presentarem el programa Setmana Tràgica. Un programa realitzat pel Jordi, el Guillem, en Carlos i l'Oriol. I tota la gent que es puguin apuntant, que esperem que sigui molta, per... perquè aquest programa es converteixi també en un programa col·lectiu. I cal dir també que com a novetat, a partir d'ara tots els programes que anem gravant i realitzant, a part de poder escoltar-los pel 90.6 i per internet, també es podran descarregar des de la pàgina web radiopincania.net. I cal dir també que és un programa que segueix el programa que vam fer en l'anterior emissora que es deia Radio Corneta, com tots sabeu que era un altre matís possible, amb la diferència d'aquest cop farem un programa setmanal i no farem un programa... Eh, cada dos dies. Com... També l'allargam una mica més i aprofundirem més en les notícies perquè aquest eh, cop durarà dues hores en lloc d'una hora i ens permetrà aprofundir més en les temàtiques que tractem. I també hem afegit noves seccions. Tota amb la intenció també de que tingui més qualitat possiblement que l'altra. Donc tindrem una setmana per preparar el programa. I més experiència. De posem una canzoneta. I passem a presentar les seccions, que en aquesta ocasió el programa en lloc de quatre seccions constarà de vuit seccions. Fins ara. Yeah. Somos somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Què passa al món? Que així es dirà la primera secció del nou programa de la Setmana Tràgica de Ràdio Pinsaní al 90.6 i tractarà evidentment de totes aquelles notícies que nosaltres trobem rellevants amb, sempre des de la nostra òptica crítica i, depèn i de quan, també per no humorística. Parlarem sobretot de coses que ens passen a nivell local aquí la comarca i com no també doncs, de notícies que passen al món, però sempre des de la nostra òptica. Un cop d'ull, els nostres mitjans. Doncs aquesta secció serà una repassada en primer lloc als mitjans de contrainformació, als mitjans afins, propers, a tothom que ens pugui fer arribar alguna informació i sobretot doncs, dins d'aquesta secció la trucada setmanal que realitzarem al setmanari de comunicació directa a través d'una trucada i després doncs, un repàs a aquells mitjans en paper o, o per internet que puguin oferir doncs, notícies properes i afins. La tercera secció es dirà Espai Obert i com el nom indica doncs, estarà obert sobretot a personatges de la comarca o de fora que vulguin venir al programa en els quals farem una entrevista i també aprofundirem sobre alguns temes com campanyes que es puguin engegar a nivell comarcal o o diferents coses que es fagin dels Països Catalans. També és l'espai que obrirem a qualsevol col·lectiu, que per una acció, per alguna moguda que et vulgui, pot venir aquí i explicar-nos-la i per tant participar també d'aquest programa encara que sigui esporàdicament. El temps, un clàssic ja d'aquesta ràdio, donc els programes del temps de ràdio Picenià seran un referent com com no ho és el programa del temps de TV3 o com no ho és el Meteocat, doncs nosaltres direm la veritat i tota la veritat i per tant encertarem el temps que farà d'una manera precisa i concreta en base als nostres savers populars i científics. És el programa que ningú dels parapentistes de la comarca es pot perdre. Sí, i després farem el què podem fer, que serà el substitut de l'antiga agenda de l'altre programa que teníem i que lliga també amb aquest títol, amb el amb allò que dèiem de què no farem, doncs aquest cop és què farem, no? eh, què podem fer. Incursions literàries, l'altra secció en què agafarem qualsevol poesia, text, assaig que ens pugui interessar i el farem col·lectiu per tots els oients i bé doncs serà l'espai això. L'espai literari i l'espai de Sensible. les Diguem-ho així. I la setena secció d'aquesta Setmana Tràgica és una de les novetats i de les diferències que marcarà en una època, que és un tom per la terra, en el qual intentarem fer un recull d'itineraris i recorreguts arreu de, de la nostra terra que ens considerem interessants i en els quals s'inclourà pues, ressenyes gastronòmiques i possibilitats i possibilitats de, de coses que es puguin fer durant aquest recorreguts, per què no? Si per exemple, un recorregut que s'emocurege ara, anem al Coma Negre, don recomanarem, per no, la visita al poble d'Oix amb els restaurants o baretos que considerem interessants per fer una pres excursió. <coughs> I no us direm mai en aquest espai on podeu trobar múrgules o altres bolets de temporada. Això no ho podeu esperar d'aquest espai. Salut i bons aliments. Bé, doncs el clàssic espai de receptes culinàries o receptes de salut que ens puguin ajudar doncs, això, no? a complementar les excursions que fem setmanalment per cuidar ment Horror, terror, pastel de costo, horror, terror, no te lo comas todo. I... Un espai gastronòmic sense cap mena de censura. I bé, recomanar-vos molt aquest programa, recomanar-vos que seguiu Radio Pinsania, aquesta emissora lliure, que hi participeu, que ens ajudeu a tirar endavant aquest projecte autogestionat i, i sense censures de cap tipus i per molts anys, i que duri aquest projecte. Per Salut. tant, us esperem a tots en la setmana tràgica. Quins Salut. dies es farà? Aquest programa es gravarà en directe els dijous de 10 a 12 del matí i es repetirà el divendres i durant el cap de setmana per anar renovant i donar la possibilitat de que tothom pugui escoltar-lo i seguir les notícies, l'agenda i tots els consells que puguem anar oferint. Per tant, us esperem a tots els dijous de 10 a 12. Salut i autogestió. Si no tens casa, Si no tens casa, Si no tens casa. Tu no tens casa, i és culpa d'uns fartons que guanyen massa. Tu no tens casa, i ells guanyen massa. Tu no tens casa, i per culpa d'uns fartons que guanyen massa. El garrotí, el garrotant de la vera, de la vera, de Sant Joan. El garrotí, el garrotant de la vera, de la vera, de Sant Joan. Compre ni requalifiquen entre hombres de vagas. Compre que requalifiquen entre hombres de vagas. que han mal del paisatge, les muntanyes i la mar. El Garrotín, el Garrotán de la vera, vera, vera el Sant Joan. El Garropín, el de la vera de Sant Joan. El el Garrotán de la vera de la vera de Sant Joan. Tenen la gola a volar, la més ampla que el parallonet, en el lago la bola plamesa placa el puerallona si va un sostre per quan plaga hipoteca el futur chiquet al garrotín al garrotán de la vera de la vera de Sant Joan al garrotín al garrotán de la vera de la vera de Sant Joan al garrotín a la de la vera de la vera hi és actual A la roda A la roda de la vera.